Üdvözlök mindenkit, ez itt a Vetítőterem Podcast, ami egy vaddonatúj podcast és mindenféle filmes témáról fogunk itt beszélgetni. Nem úgy, mint a másik podcastünkben, aminek a címe fügypang és a haverok podcast, és ez ilyen reklám volt. Itt van velem Gobex. Hello mindenkinek. És Fanny, aki a menyasszonyom. Hello. Na. Szerintem ne húzzuk itt az időt, vágjunk is bele, ez ilyen egy órás részes megoldásos lesz. Ez a podcastelés, és ja, és ilyen mindenféle, amit már mondtam, filmek lesznek a terítéken, meg oszkádiát adom meg stb. többi. Mert hát ugye most ilyen is lesz a, a mai Kett napon. A kedvencem az aranymán. Igen, arról is lesz majd szó. De szerintem kezdjük az Oskárral, már mégiscsak az a. Rendben. Az a legnagyobb hangvételű dolog itt a környéken. Vagy mi. Hát végül is igen. Nem tudom, ti láttatok valami filmet, amúgy a, a legjobb filmjelölések közül, mert én, én megmélom őszintén én... abszolút semmit. Szóval én láttam a mentő expedíciót, tehát meddémon szerintem öö, megérdemelni a legjobb főszereplő díjat. De ez csak az én szubjektív véleményem. Mert hatalmas alakított benne. Tehát egyedül, egy, úgymond egyedüli színészként vitte végig a hátán az egész sorozatot. Mert amúgy a legtöbb színész, akik körülötte voltak, úgymond ők voltak a mellékszínészek. Aha. Na most gondold el a koncepciót. Egy emberkót ragad a holdon, és próbálja túlélni, amíg vissza nem mennek érte. Vagy csak reméli, hogy vissza mennek érte. Közben alapvetően, a... alapvetően vágom a izének a sztoriát, de, de nem tudom, nem fogott meg annyira, hogy megnézem magát a filmet. Szerintem nézd meg, érdemes. Tehát, de ilyen egyszer nézős kategória, vagy, vagy lehet rajta gondolkodni is, vagy vagy csak úgy hát, van? Szerintem az a... Hát szerintem az a egyszer nézős, de talán megnézném kétszer is. Tehát mm -hmm. nálam nem ért el azt a szintet, mint az Interstellar, de végül is ez se volt rossz. Hát ez is tetszett. Mm -hmm. elnézegettem. Aztán nem volt ez egy rossz film, szerintem. Konkrétan csak ezt néztem a legjobb film kategóriákból. Még a Mad max akartam megnézni. Azt mondjuk én is. Arról hallottam, hogy, hogy akciódós, tehát egy tibikus Mad Max. Hát, igen, Ö, igen. még Mad Max-től azért, azért nem várnék mást. Ja. Kémethídjáról konkrétan fogalmam nincs, hogy az miről szólhat. Úgyhogy... Brooklyn, mint olyan. Arról sincs ötletem se, hogy az ilyen gangsterfilm film lenne. Öj. Nekem <gül> sincs, meg kéne néznünk szerintem. Igen, meg kéne nézni, nézni. Tök jobban belevágtunk, az oszkárba, úgyhogy nem tudom róla semmit amúgy konkrétan. Na jó ez. Így, jó, Na, így, nem, ke nem kell ezt komolyan venni, ezt a podcastot, amúgy ez, ez ilyen <gül> hobbi podcast. <gül> Nekem a Special Meddemon az egyik uh, kedvenc főszereplőm, Leonard, vagyis uh, egyik kedvenc uh, színészem, férj színészem Leonardo DiCaprio után. Viszont Tehát, ő is ő is vele, tám, megint. Igen, a visszatérőben, és szerintem megint nem fogja megkapni szokás szerint a legjobb férfi <gül> szereplő díjat. De annyira utálom, hogy itt van Leonardo DiCaprio, komolyan az egyik legjobb teljesítményt nyújtó színész az elmúlt nem is tudom hány évben és egyszer nem kapott egy kibaszott Oscar díjat. de ez meg Jó, mondjuk a Titanic-ba azért még eléggé ilyen kisfiúcska volt, és oda és nem is adtam ja. volna neki. De, ja. de mondjuk, nem is tudom, várja most így perpél nem fog eszembe jutni egy filmése. De, <gül> de, de volt azért egy pár, ami, ami úgy fasza volt tőle. <gül> Bizony, hogy volt. Ami ál... volt a az a Inspection. Mérké. Az. Okay. Inception, ja, az, az például jó yeah. volt, bár, nem tudom, abba is belealudtam, ez az én hibám volt, szerintem fáradt voltam hozzá, vagy nem tudom, vagy lehet, hogy annyira beleéltem magam, hogy én is álmodni akartam róla. <tos> <tos> de, de úgy, úgy abban egész jó volt, amennyit láttam belőle. Hát nem tudom, ja, az, hát meg úgy um... a Django-ba is eszméletlen nagyot alakított szerintem, a Django elszabadulva. Hát meg igen, meg ugyevár akkor... Mondhatnánk a Wall street, Wall street farkasát. Na hát azt se néztem meg még. De a Wall az is Street terve farkasát van. nem nézted meg. Nem. Nagy nem. hiba. Terbe van mondjuk. A, a nagy hiba. Az, az nálam tipikusan az a többször nézős film. Tehát ö, egyszer megnézed és utána meg kell nézed még egyszer. És a legdurább az egédben, hogy igaz történet. Tehát. Ö, és ilyen jól lejátszani. -e ilyen. Jól tartani végig a szerepet, eh, ahogy Leonardo DiCaprio ezt megtette eh, a Wall Street Farkasában. Ezt nem hiszem, hogy nagyon sokan el tud, meg tudták volna csinálni, meg, mm -hmm. el tudták volna játszani. Mindenféle elfogultság nélkül. <gül> Persze. Közben. Hát ez így nekem nagyon tetszett. Ez még hát hogy... szerintem már megérdemelne egy Oscar-díjat. Hát igen, amúgy abszolút, abszolút szerintem, már. hát azért már nem egy film van mögötte, meg, meg alapvetően színészként, színészként se egy utolsó színész, nem, nem ilyen, ö, hogy mondjam. hogy nem jut eszembe, mert nagyon fáradt vagyok, <gül> Na mindegy, alapvetően megvan, megvan a szó, nem egy karakter színész. Ja. Kicsit úgy Johnny Depp rá... ezt tudnám őt hasonlítani amúgy. Végül is igen, meg amúgy Leonardo DiCaprio-ra akármilyen karaktert rá tudsz húzni. amiért azért. csak akarsz, pont azért. Tehát... Johnny Debbe is ezt szeretem, ugye nekem ő az egyik legkedvencesebb. De, de benne is ezt szeretem, hogy alapvetően tényleg bármit ráadsz, ő eljátsza. Na, no. ja. uh, hát akkor férfi főszereplők közül, Brian Cranston, azt sem tudom kicsoda konkrétan, a Trumbó-ból játszott. Hát ugye meddémon van itt, aki úgy szerinted ugye jobb. Leonardo DiCaprio, ja. aki, aki szerintem már megérdemelni. Michael Fassbender, nem <gül> tudom, a Steve Jobs-os filmet láttad? Nem. Én sem. Szerintem nem is akarom. Szerintem én sem, mert utálom az Apple-t. <gül> Úgy konkrétan. Igen. Meg ez az Eddie Redmayne, aki Mégis vergod szintén... <gül> hát, jó. Na, szóval ez az Eddie eredmény van még, akik, akiről mindjárt nézek egy képet, hogy be tudjam tájolni, hogy ki lehet ez. Uh... Hát, ötletem sincs, hogy ez... A nyomorultakba játszott Meg Meg ilyen A Dán hát lányban A mindenség elméletében Hát biztos. mindenség elmélete Figyelj, ha, ha jelölték, akkor biztos jó <gül> A mindenség elmélete nekem rémrik valahonnan És honnan? <gül> Nem tudom, hogy honnan Én sem Mint már láttam volna Uh, ez nem volt éppen egy rossz film. Nem tudom, alapvetően, hát nem tudom. Én úgy vagyok vele, hogy Dika Prióz kész. Steve Hawking. Na, hát azt se érdekel, az a Csáó, úgyhogy, úgyhogy akkor azért nem láttam ez? ezt a filmet se. Nem tudom, az Komitán meg. Talán a legnagyobb legyen... zseni. Hát igen, csak. Oké, okay, hogy zseni, de na no, mindegy, erről nem nyilatkozok így, mert az ilyen geek téma. És, és az egy filmes podcast, és ne vigyük el gig témába a dolgot. Cicám, szóljál már hozzá valamihez. De ehhez még most nem tudok. Ja, ehhez még most nem tudsz. Na jó, akkor legjobb női főszereplőkre ugorjunk. Két blánsett, ha jól értem én ezt. Valami ilyesmi. Talán. Talán. Talán. Brillárszint. Igen, ő egy jó, ő egy jó szereplő egy jó női főszereplőt bírom Már mert itt két, bláncset. két Aha yep. uh, Larson uh, uh, Larson, őt is uh, vágom Jennifer Lawrence. Őt is uh, Az izébe játszott hogy... A ez a csaj, nem? Jep De mondjuk abban egész jó volt Szóval az képes, uh -huh. hogy, hogy Tényleg úgy Úgy álltam ahhoz a filmhez, hogy hogy ilyen még egy tini szara, amiről húzunk le 60 vizét, bőrt. Ahhoz képest maga a fiam is egész jó lett szerintem. Jó mondjuk az első részt láttam, talán a másodikat is még. Ja, talán azt is megnéztem. Szóval Orra az első a két részt menéznek. láttam. harmadikat ne nézzem, meg azt mondod? Szerintem ne. Meg szerintem már kijött egy negyedik rész is. Valószínűleg az sem. Még, nem olyan. Nem olyan, mint az első kettő. Nem, nem. Szerintem sokkal rosszabbak lettek. Azt hiszem a hármat láttam, és... Um, arra azt mondtam, hogy ez egy pos... Aha. Konkrétan. Hát végül is ez is az én kis szubjektív véleményem. Hát mindegy. Alapvetően az első két részben nekem tetszett a... A szerepe, meg a szereplése. De mondjuk ugye... Nem is ez, ezekkel a filmekkel kapott Toskár jelölést, hanem a joy ami, ami, ami egy film, valószínűleg. <gül> ez az. Annyira jók vagyunk amúgy, hogy hihetetlen, tényleg. Ami egy film, Films valószínűleg. podcast, és valószínűleg egy filmről beszélünk, igen. Jó lesz ez, jó lesz ez, srácok. Én, én érzem, hogy ennek <gül> nagy jövője lesz ennek a podcastolásnak. <gül> <gül> Még is rossz volt. <gül> igen. Nem tudom, férfi meg női melléig szereplőkről akarunk beszélni, vagy úgy nyira nem. Ö, férfi melléig szereplő azért... Silvester Christian Stallone. Bale. Igen, meg Sylvester Stallone. Meg Christian Bale, igen. mindkettő igen karakteres színéz, Szerintem. Igen. igen Teljes mértékben egyet értek. Hogyha Ja, meg Tom Hardy. Tom hardy Ők is. Mármint, hogy ő is. Igen, hát igen, nem tudom. A többi ez meg nem tudok megint csak hozzászólni, mert nem ismerem őket. Na, viszont ugorjunk akkor szerintem ezekről, meg a nőiket hagyjuk ki, mert ott se találok senkit, aki esetleg két vinszletet, aki akit úgy ismerek nagyjából. De... Uh -huh. Ugorjunk a legjobb eredeti forgatókönyvekre. Ugye van itt egy agymanók, ami nekem tök meglepetés, mondjuk alapvetően láttam azt az animációs filmet, és nagyon tetszett. Kicsit úgy úgy más szemszögből nézte a dolgokat, mint az összes több izé animációs film, vagy rajzfilm, vagy nem is tudom, hogy nevezzem ezt. De, de szerintem egy olyan vonalat kaptak el, vele, ami, ami úgy tök jó. Szóval én ebből uh -huh. abszolút várok egy második részt, meg, meg abszolút. Szerintem még nagyon sok hát irányba el lehet ezt vinni, ezt a szorít. Én innen ö, konkrétan... A straight Auto. Compton. Igen, pont akartam mondani, hogy kettőnek adnám oda a legszívesebben az eredeti, legjobb eredeti forgatókönyvért járó Oscar díjat. Ez az Ex Machina és a Straight Outta Campton, uh, because because uh, mind a kettő nagyon jó, tehát... Because... Um, ja, elmondja, uh, A Straight Outta Campton, azt angolul néztem meg, uh -huh. uh, angol nyelven, uh, azt hiszem angol felirattal, és uh, hatalmas volt, tehát uh, nagyon durva az életérzés, amit átad maga a film ahogy nézed, és nagyon durván rávilágít arra, hogy mégis mind mentek keresztül a repszakmában szakmában jelenlévő emberkék, meg hogy mi is volt az az NBA, hogy jött létre, stb. stb. Mondjuk ezt csak azok érzetik, akik foglalkoznak a reppel, meg így jártasak a, a reppel. És ugyebár az ex-mahina. Az ex az... Egy nagyon mondtam, érdekes hogy, film. Hogy egy Nagyon érdekes, igen, és egy gemájjal foglalkozó film, ami, ami úgy alapvetően engem is érdekel. Mert ugye volt igen, egy, másik, egy másik ilyen típusú film, a Hör, ami, ami nekem nagyon bejött. És azt ugye a másik közben már meg is említettem. És, és hallottam, hogy ez is valami ilyesmiről szól. Viszont látni még ezt se láttam. Ez egy nagyon érdekes film, egy nagyon érdekes befejezéssel méghozzá. Mm -hmm. Meg így az egészet, ahogy levezetik, az is eléggé érdekfeszítő, és vannak benne azért fordulatok. Az képest, hogy picit vontatottnak mondanám magát a filmet, ezt képest azért vannak benne fordulatok itt-ott, és eléggé le tudja kötni az ember figyelmét, hogyha nézi magát a filmet, úgyhogy a uh -huh. legjobb eredeti forgatókönyv uh, Oscar díjat vagy az X-Men adnám, vagy a Straight Outta Compton, mert ezek tényleg nagyon megfogtak engem. Nekem van egy olyan tippem, hogy a Straight Outta Out nem fogja ezt megkapni, mivel, mivel nagyon réteg film. Igen. Szóval... Ezt, Én ezt azok értetik igazán, akik, akik úgy igen, csak jártasak ebben a témában, hogy MV-é, meg rap, meg ilyenek. Meg Ilyen. ugye a gettókorszak, meg ilyesmi. Igen, uh, hát tehát ezt az... azok nem fogják tudni átérezni, nem uh, akik még meg se tapasztalták egy minimális szinten se azt az életérzést, ami uh, körbeveszi ezt az egészet. Hát azok nem is nagyon értetik meg. Viszont az Ex Maina, és ahogy, ahogy amit tudok róla, azért az se egy, egy ilyen könnyen emészhető dolog. Szóval, az, hát meg, az, az meg ugye teljesen gig téma, és, és teljesen olyan irányba van elhúzva. És hát ugye azért ez is egy szubkultúra. Ez is egy olyan. És van egy olyan érzésem. Igen, és van egy olyan érzés, a legjobb előzig forgatókönyvét jár a az agymanúk fogja megkapni. Esetlen, hát én nagyon remélem, amúgy. <gül> <gül> Tehát a kettő közül valamelyik. Uh -huh. Ez is eléggé érdekes amúgy. Éppen összeválogatták. <gül> Igen, amúgy abszolút. Ugye az adaptált forgatókönyvek, hát azok inkább így könyv alapú dolgok lennének. Ja. Hát a mentőexpedíció ez nem. Egy ezt szerintem az fogja vinni. Mert... Ja. Nem tudom, a többi, többi nagyon nem, lehet, hogy csak engem nem, szóval lehet, hogy csak én nem hallottam annyira róluk, de, de nem tudom, a mentőexpedíció volt az, ami, ami így agyon volt hype-olva, és is, is. Ja. hú, ugye néz meg meg ilyenek. Viszont hát legjobb, legjobb idegen nyelvű filmek között ugye ott vagyunk, mint Saul fia. Igen, és ez egy nagyon pozitív dolog. Ez egy nagyon pozitív dolog, bár én még nem láttam a Saul fiát, mivel moziban, akarnám, mivel moziban akarnám megnézni, hogyha lesz majd rá lehetőségem Magyarországon, ha hazaérek. Uh -huh. Mivel úgy sokkal jobban átjön azért az érzés, mikor tényleg beülsz egy moziba és úgy megnézed, ezért én még nem kezdtem hozzá, hogy megnézzem, viszont rengeteg pozitívumot hallottam róla. És uh, azért reményeim szerint a legjobb biligenyelvű filmkategóriában Vindi fogja meg az Oscar-díjat. Uh, jó lenne. Hogy, igen, amúgy jó lenne. Ahhoz képest, hogy tényleg magyar filmről beszélünk, ahhoz képest ugye nyertünk vele már egy Golden Globe-ot, meg nyertünk most talán még valamilyen mm, díjat. Bizony. <coughs> Oldani, viszont ezek közül az oszkárt így a legnagyobb, tehát... Igen, viszont, viszont akkor, akkor szerintem eléggé jó irányba haladunk a felé, hogy, hogy az oszkárt is bezsebeljük. Szóval így, viszont. hát jó, nyilván a többi filmről nem tudok megint csak sokat mondani, mert, mert kolumbiai és dán és francia és jordániai filmeket nem igazán nézek. Megmondom, hogy szintén bár franciát néztem már, és, és van egy pár... Nagyon kellemes csalódásom, így francia filmekkel kapcsolatosan. Nekem ö... egyből eszembe jutott egy teketefehér francia film. Szerintem ö, tudod, mire gondolok? Ö, nem feltétlenül mond. Gyűlölet? Nem. Nem rémlik. Nem, nem rémlik? szintén. Nem. Oké, okay, hogyha még nem látod, akkor feltétlenül meg kell nézned. Majd egy linket fogok dobni. Oké. Okay. Mert... Ö, ez egy nagyon jó francia film, és uh, nagyon érdekes. És ugyebár a hip -hop kultúrával, nem, nem éppen a hip -hop kultúrával foglalkozik, viszont uh, bele van építve a hip -hop kultúra. Nem gyengén. Ja. Nekem Ki most Elég a... érdekes. A, a parkörös film jut eszembe, nem mondjuk a címe. A B13. A B13, igen. Az, az jutott így rögtön eszembe, na hát ez valami eszméletlen jó film volt. Jó, mondjuk Oscar-t azért nem adnék érte, de, de mondjuk az, az így jó film volt és, és nekem nagyon tetszett. Jó, mondjuk alapvetően én benne vagyok ugye ezekbe a mindenféle extrém sportokba, így érdekel maga az extrém sportolás. Nem elég extrém sport, az élet. De, de, de alapvetően de. úgy vagyok vele, hogy ja. És... és hát ugye engem az nagyon megfogott, az is egy francia film, és... és, és voltak benne jó, jó pillanatok. Én vannak viszont... jó francia alkotások. Ja, vannak, van egy-kettő, meg ö, nem is tudom, valami vígjátékot is néztem, múltkor az is, az is francia volt, és, és abban is egész jókat alkottak, szóval ilyen, ilyen nem várt tök jó vígjáték volt. Na, viszont szerintem ugorjunk egy nagyobbat, és menjünk így jelölések alapján. 12 jelölés kapott a Visszatérő című film, 10 darab jelölést a Mad Max, 7 jelölést a Mentő Expedíció, 6 jelölést a Kémek, így a Spotlight és a Carol, 5 jelöléssel belépett a Star Wars ébredő erő, ami, igen, ami, igen. szóval abszolút olyan szinten hozták nekem legalábbis vissza a régi Star Wars filmeket, hogy tényleg a hype és minden ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút megérdemelnének egyet. Egy én oszkárt. Én nem láttam. Tehát Ed, figyelj. ez is vár nálam a mozira. <gül> figyelj, abszolút megéri megnézni, én azt mondom tényleg, úgy voltam vele, hogy a Disney-nél a Star Wars csak rossz lehet, de, de hihetetlenül pozitív módon csalódtam. Úgyhogy... Hát, én is féltem egy picit, hogy Disney. Igen. Tehát... Mm. Mm. Szerintem nem én voltam egyedül, <coughs> meg ö, nem mikettem, hanem még rengetegen. Hát igen, én nem egy, nem egy Mickey Egeres, meg Donald kacsás, ilyen gifet láttam, amiben Donald kocsák, meg Mickey Egerek voltak a Rollmos meg ilyenek. Kicsit úgy, kicsit úgy féltem ettől a vonulattól. Yeah. Na, hát ugye itt van még az öt jelölésnél a nagydobás, négy jelölésnél a szoba és a dánlány, három jelölés Brooklyn, aljas az Sicario, két jelölés Steve Jobs, Ex mahina és Agymonók. Úgyhogy okay. érdekes, érdekes lesz ez az Oscar átadó szerintem, mindenféleképpen. DiCaprio-nak Azért dobjunk már egyet oda, szerintem. Én, én megelőlegezem neki. Szóval oké hogy, oké, hogy az utóbbi időkben azért hát voltak olyan filmjeim, amire nem feltétlenül adnék. Mégre de... gondolsz? Hát főleg ez az új filmje, bár még nem láttam, de de nem volt azért annyira beharangozva, meg nem mondtak róla annyira nagyon jó dolgokat. Um, figyelj, szerintem, nem az a legjobb film, amit beharangoznak. Hát, jó mondjuk, nyilván. De Ezt így már észre vettük. De minden esetre voltak azért mostanság furcsa filmjei. Ami úgy nekem annyira nem jött be. Mindegy. Mm -hmm. Minden esetre azért visszatekintőlegesen, és, és, ja, és, és így megnézve az, hogy miket is alkotott, szerintem abszolút járna már neki egy, egy oszkár járnak. No. Én, én adok neki egyet. Szóval. Hát <gül> mit csinálsz neki egyet? És akkor. Persze, neki postán. Tessék, Leonardo. <gül> Tessék, Leonardo kapsz tőlem egy oszkárt. <gül> Na, viszont volt, voltak. Még ugye, hát az oszkár nincs. Tippek az év vannak, hogy, hogy mi lesz a vége. De. De volt egy aranymájnánk. Ami már, már úgy befejeződött is. Hát és, igen. És ugye aki ezt nem tudná, hogy ez miről szól, az év legrosszabb filmjeid fogjuk most egy kicsikét kibeszélni. És vajon mi kapta? És vajon mi kapta a világ leg, legjobb filmje, tényleg az egyik. Hát én, én nem tudok hozzá mit hozzászólni. Jó mondjuk a könyvet nem olvastam, nem is szeretném, nem is az Szerintem én. Jobb én is kategórián, nem tudom, valahogy ez a női ponyvaregények, ezek, ezek így nem igazán hatma, hatnak meg, de hát ugye a szürke 50 árnyalata kapta meg az egyik ilyen a díjat. Hát, ez egy erotikus filmadaptáció, amivel <gül> semmi erotika nincs, csak, csak ilyen... <gül> Hogy lehet erről nyilatkozni? Léhegés. <gül> igen. Lihegés, nyálatzás. Lácsolgatás, igen. Igen, tehát annyira, de uh, annyira. És de női annyira. nedvesedések uh, sorozata, amiket nem. Azt szétsúválja <gül> a fejét, hogy, hogy nem. Még, még azt se értel el szóval. Figyelj, volt olyan, uh, hogy az egyik moziban maszturbált rá egy nő. Ez igaz? az. Igen. Ez igaz. És ezt le És lehet, ilyen rossz film turbálni. Hát, figyelj, neki tetszett. De viszont, Attól függetlenül, egyetlen rossz film. Viszont gondoltam már rá, hogy, hogy ugye én, én nem tudom, én ilyen vágyat érzek általában, hogy megnézzem a nagyon rossz filmeket. Ugye a Twilight-ot is megnéztem, meg, a, meg az ilyen kedves társait. És, és néha így, így. Rám jön, hogy nézzünk valami nagyon rossz filmet, és röhögjünk rajta, úgyhogy lehet, hogy, hogy ezt én még egyszer végig fogom nézni. Vagy szenvedni. Uh -huh. Aztán majd majd kiderül, nem tudom, szeretek röhögni amúgy. De mondjuk ez lehet, hogy felidegesítene, mert, mert alapvetően maga a téma is felidegesít, amit feldolgoz. Hát mindegy, mindegy várható volt ez szerintem. Hát ugye a Fantasztikus 4-es is itt van, két darab citromdíjjal. Ö... Hát a tudom. Fantasztikus négyes az már eleve egy rossz ötlet volt. <gül> hogy... Fie, fantasztikus 4-esről alapvetően ö, nem tudom. Én magát a, a képregény formáját se szeretem. Soha nem is olvastam. Nem tudom, maga az alapötlete nem fog meg, hogy nem tudom. Ilyen, ilyen tök fura karaktereket ábrázol. Szóval nem azok a tipikus személyiséggel rendelkező szuperhősök ezek, akik, akiket úgy tényleg a, az agyatba tudnak itatni, mint például pókember, vagy, vagy vasember, vagy yeah. Batman, vagy Superman, vagy Superman, hanem, hanem olyan, olyan személytelen, jellegtelen karakterek. Ezek szerintem, akik, akik... oké, okay, szuperhősök, de úgy, that's all és úgy nincs bennük semmi ezen kívül mondjuk lehet, hogy csak engem nem fogtak meg de alapvetően nem tudom, maga a fantasztikus négyes úgy soha nem ha. Jó, mondjuk, figyelj szerinted miért kaptak aranymálnát? hát jó mondjuk igen, nyilván, nyilván nem de. véletlenül kaptak aranymálnát de hát nem. No. valahogy szerintem senkit nem fog meg maga a fantasztikus négyes gondolata és nem is tudom, hogy hogy, gondol, hogy gondolhatták, hogy most, hogyha kiadnak egy uh, újabb filmet a Fantasztikus 4 akkor azt tarolni fog, mikor az előző se nagyon vitt semmit. Igen. Igen, az előző filmük is olyan volt, hogy ilyen, meh. Azért sem ilyen, egyszer megnéztem, szenvedés volt. Tehát, fasz ez, érted. Hm. Már nem voltam vele lesz, Viszont... Yeah. Ez meglep, amit most olvasok itt, hogy Szilvester Salona is kapott egy Aranymálna díjat, méghozzá a legrosszabb visszatérő kategóriában Igen Nem mondjuk hát Milyen jó karakterszínész, ő nagyon durván kara karakterszínész yeah. de De nem tudom, most Alapvetően mit vártunk tőle? Szóval hogy fog visszajönni? Nyilván nem izéként fog visszajönni szuper vígjáték szereplőként, meg ilyen poénos emberként, hanem úgy fog visszajönni, mint Rocky, vagy úgy fog visszajönni, mint Rambo? Hát jó. Szóval úgy más nem. Én ez nem várnék egy Silvester stallone túl és ezért lehet, hogy nem adnék neki Oscar, de, de izélt sem adnék neki Aranymánát, mert tudom, hogy ez egy... Ő egy ilyen színész, aki ezeket tudja nagyon jól megformálni. Persze. Mindegy. Volt egy ilyen is. Aztán ennyi. Aztán ennyi volt ez az aranymálmáskodás. Ennyi. Nem tudom, ti, ti adnátok még valakinek amúgy? Van Sosnál. még olyan nagyon rossz film, amit, amit így néztetek most az utóbbi időben is. Ezt szerintetek megérdemelni? Na, hát mondjuk mostanában nem nagyon néztem olyat, amit megérdemelni, <coughs> úgyhogy... Én az mostani újabb filmek közül van, még anadnék senkinek, ezeken kívül, persze. Tehát én is ennek kettőnek adtam volna az aranymánát, mert ez a kettő volt a legszarabb... ...munkáit. Te? nem hiszem. Nem teszem be rosszabb. Jó, mondjuk hát mostanság annyi filmet néztünk, hogy, hogy így nekem sem, szóval ez ilyen ironia volt. Nem tudom, időm sincs rá, meg hogyha lenne, akkor is inkább másra fordítom. Úgyhogy igen, jó ötlet volt ez a podcast még mindig, mert, mert olyan nagyon sok filmet nézek. Nem foglalkozz vele, majd most elkezded. Nem, igen, alapvetően úgy, úgy az volt terve, hogy jó, most már akkor ráfekszünk erre, és akkor minimum heti egy filmet meg kéne nézni. Uh, meg hát ugye sorozzatokat, mert az, azokat viszont nagyon nyúzom, és, és azt nagyon, hmm. nagyon szeretem mostanság. Mint például? Mint például a Fekete Vitorlákat nézzük most ugye val. Uh, ez alapvetően egy egy kalóz dráma, valami Igen. olyas minek tudnám betájolni. De, de úgy az ízigvéri kalózkodással. Szóval ez a tipikus alattomos sunyi menjünk hátulról, és, és váltsuk le a kapitány című kalózkodás van benne. És és abszolút olyan karaktereket formál meg. Én igazából ez a Kincses szigetnek a, az előzmény sorozata. Uh -huh. Végül is a Kincses sziget című ö, könyvnek és ugye a Flint kapitány van a főszerepben. De mondjuk rajta kívül azért vannak még egy pár akik ugye nincsenek benne a Kincs Sziget című de, de alapvetően én teljesen pozitívan csalódtam ebben a sorozatban. Van benne erotika, van benne mm, dráma, van benne akció... Hová tudom miért nézed. Ö, nem az erotika, és <gül> nézem. Alapvetően amúgy nem sok mindent lehet látni belőle melleket Csárba. ábrázolnak, aztán ennyi. Comexionezem. <laughs> <coughs> szóval nem egy pornó kategória, de, de alapvetően ugye nem is ez a lényege. Szerintem abszolút korrekt, és, és nem tudom, eddig fel, fent tudta tartani az érdeklődésemet a Walking Dead-del szemben. Igen. Ami ugye egy nagyon behype <laughs> nagyon nagyon divat sorozat manapság és, és mindenki ezt nézi és húda jó és jajda jó és, és ugye ez is egy dráma Hát ha már a Walking Deadnél tartunk én pont ezért nem kezdtem el mert folyamatos hype alatt van pont ezért nem kezdtem el mert folyamatosan azt hallom hogy hú de mennyire jó hú de mennyire nagy sorozat meg mennyire le tudja kötni az embert én az ilyen felhype sorozatokat soha az életben nem kezdem el. Sőt, ö, most akkor ehhez hozzáhozom azt, hogy a Wall Street farkasát miután kijött, rá két évvel néztem meg. Rá mm -hmm. másfél-két évvel, mert ö, nem voltam hajlandó megnézni, mivel annyira fel volt hype-olva. Figyelj, alapvetően tőlem nem fogod azt hallgatni, hogy vagy a Walking Dead mennyire jó. A Walking Dead egy átlagos szar. És konkrétan... Olyan szinten ellaposodott, szerintem már annyira kiszámíthatóvá vált, és annyira, nem tudom, számomra már unalmas. Ez tipikusan az, mikor már sorozatok elő, annyi bőrt akarnak lehúzni magáról igen, a történetről. Igen, túlhúzták. Túl hogy egyszerűen húzták. már nem tudnak mit csinálni. Túlhúzták, és, és az a poén, hogy konkrétan a Fear the Walking Dead, ami ugye a spin offja volt, ennek a sorozatnak, meg gondolom még lesz belőle rész már eléggé furán lett lezárva. Ö, maga a Fear the Walking Dead számomra egy, egy szerethetőbb sorozattá vált, mint az alap Walking Dead sorozat. Szóval... Azt, hogyha már egy spin-off ilyen szintre tudja emelni önmagát, tényleg a, a hibái nem tekintve, meg, meg így a izéit nem tekintve, hogy hogy most azért kis karakterek játszanak, már mint hogy kisebb szereplők játszanak benne, kisebb színészek, akik úgy nem igazán ismertek, meg nem feltétlenül a legjobbak. Ahhoz képest tényleg szerintem már most százas-szor jobb az a sorozat, mint, mint a Walking Dead valaha lehet. Jó voltak, voltak benne szép csavarok, mármint magában Walking Deadben, tényleg voltak benne jó, jó részek, amiket én is szerettem, meg, meg úgy, úgy tényleg megdöbbentettek, meg ilyesmi, de de jobban azt érzem, hogy ez, ez egy túlhúzott sorozat, ami, ami kiszámíthatóvá vált, és innentől kezdve nem tudom, hogy érdemesen még sokáig húzni ezt az egészet. Hát ez így szokott lenni amúgy a legtöbb sorozatnál, és euh, pont ettől vélek <coughs> az, az, az odát, Című sorozatnál is. Mondjuk az Odaátnál? Szerintem nem. Hát jó, mondjuk azért ott is voltak olyan. Nem tudom, hanyedik évadnál járunk most? 11. 11. Jó, hát úgy kb. A... Nem tudom, meddig néztük ötödik, hatodik? Körülbelül. Aha. Hát szóval... akkor, akkor nem lövöm le a poénokat, majd nézzétek tovább. Elég érdekes sorozat az is. Szóval, uh, alapvetően nekem már ott az 5-6. évadnál úgy volt, hogy, hogy kicsit, kicsit már sok. Uh -huh. Azért is szünetjük. Uh, nem tudom. Nem tudom, alapvetően maga a koncepcióról. rohat jó. Az, hogy. hogy tényleg így kicsit elmegyünk ilyen bűbályos boszorkák irányba. Uh -huh. Figyelj, higgy nekem, hogyha tovább nézed. Akkor annál jobban fog tetszeni. Minél tovább nézed, annál jobban tetszik. Igen. Akkor Akkor nem mondok róla rosszat. Szerintem se. És amúgy kíváncsi lennék arra, hogy fanny mi a véleménye például a Walking Dead-ről. Mert nem hiszem, hogy egyetért veled. De úgy nagyjából. Mert minden évadban szinte ugyanaz van. Mennek, elfoglalnak egy helyet, jön egy gonosz, utána menniük kell tovább. Ez van még így. Konkrétan Igen, mint a ezt... Walking Dead game. Hát, meg mint a ura. Yeah. Mész, mész, mész, mész, mész, eljössz a hegyhez, bedobod, mész, mész. <gül> Igen, de jó, Igen ez, ez kettem az kettem volt el. jó. A Shop Shop 2 volt. <gül> nagyon jó a is, és, és epik módon imádtam azt a filmet. <gül> Na, közben megfulladok, de majd az úgyis is lesz vágva. <gül> Na... Uh, cica, neked van még valami sorozat, amit így felhozná? Hát... csak olyanokat tudok, amiket ti úgy csináztak, úgyhogy De mondjam, nyugodtan. Van birna blog? Néztem. Jaj. <gül> <gül> Igen, Jaj. én néztem. <gül> Meddig? Ö, azt hiszem hatodik vagy? Úristen! Vagy, na szóval most a hetedik évadnál tartanak, Vagy, úgy, Vagy ötödik, nem tudom. De amúgy nem volt az rossz, tehát... Az... Nem, megmondtam. a fasz, nem volt rossz. Így ameddig néztem. Hány részt láttál belőle? Én konkrétan egy részt bírtam végig szenvedni belőle. Nekem ez egy unalmas szar volt konkrétan. Figyelj, tovább nézed egy idő után. Hát nem azt mondom, hogy idő után hozzászokok, hogy unalmas szar. Nem, nem azt mondom, hogy a külön fog kötni, mert annyira engem se kötött le. Viszont elég érdekes kezd lenni már így a 10 valahanyalik résztől, tehát... De jó, igen. mondjuk figyelj, ezzel meg úgy vagyok, hogy ha egy sorozat nem tud megfogni az első három részbe, akkor én onnantól kezdve viszontlátás. Szóval hát én hát most egy nagyon komoly dolgot fogok felhozni, a Breaking bedet, ami, uh, ami meg az zártam. első évada egy kalapszar nem volt konkrétan, szóval... Olyan unalmas és, és vontatott volt az egész, de az volt az egyetlen olyan sorozat, amiben láttam azt, így az első évad mellett, és hiányosságai, és, és vontatottsága mellett, hogy, hogy ebből lehet még valami, és ezt meg kéne nézni. És lett is belőle. És lett is belőle bizony, és, és eszméletlen jó sorozat lett, szerintem az egyik legjobb. Szóval... Nem csak szerinted, tehát IMDB-n valami 9 hétre van, én Igen, azért mondom, hogy nyilván, <gül> nyilván nem véletlenül. Hát, ja, nem véletlenül. E, most, most érzem azt a fekete torláknál körülbelül, amit, amit a Breaking Badnél, hogy, hogy az eleje kicsit lassan indult be, meg, meg azért úgy, úgy voltak benne elnyújtott drámai szálak, de... De szerintem ebből is lesz valami hasonló nagy sikert. Figyelj És... az elnyújtott drámai szálokkal, nem éppen van probléma, tehát... <kül> Alapvetően nincs. Én szeretem a, a jó drámákat, a rosszakat kevésbé, de, de ez, egy, ez egy jó drámának tűnik. Alapvetően amúgy a... Úgy mondom, hogy hol tartunk IMDB szerint. 8.1 ponton áll ez a sorozat uh -huh. és, és amúgy abszolút ajánlom mindenkinek főleg aki ilyen kalózos témákat szeret meg, meg mondom a drámát azért eléggé komolyan Ö, nem, nem egy olyan sorozat ami ami könnyen mert mert ugye eléggé hát jó nem azt mondom hogy réteg sorozat de, de azért vannak benne olyan dolgok amik, amik úgy lehet hogy egy casual néző nem, nem fogja ezt így nagyon Tíjazni, de, de alapvetően szerintem egy rohadt jó sorozat. Mindenképpen megéri nézni. Mm -hmm. Én mondjuk hát még három évadnál járnak, hogyha jól tudom, most még a harmadik évad. De, de elő van tervezve még egy pár, hogy nem leszennek még vége egy darabig, szerintem. Hosszú távra terveznek. Az a baj, hogy rengeteg filmel úgy vagyok, hogy vagyis rengeteg sorozattal úgy vagyok, hogy igazából nem nagyon kezdem el, amíg ki nem jön, teszem azt négy-öt évad, mert uh -huh. nem szeretek várni egy-egy Mondjuk ezzel én is így vagyok. Hát a, Sherlock, a Sherlocknál már konkrétan agy rákot kapok, hogy hogy lehet ennyi ha. időig húzni egy, egy résznek a kiövetelét meg egy évadnak. Hát, hát most én speciál a Doctor Húval vagyok így, mert Egyszerűen annyira várom már a tizedik évetot, és nem jön ki De Tehát miért jönne? És valami... Mikor fog jönni Talán április, vagy május, vagy talán késő? Aszerosz. Tehát nagyon-nagyon későn, és annyira szar lesz rá várni. Viszont ö, alapvetően, hogyha valaki zét akar nézni, szóval ilyen, ilyen, nem, ilyen nagyon lekötő sorozatot, legalábbis számomra nem volt annyira lekötő sorozat, de ilyen családi sorozatot szeretne elkezdeni, akkor Heartland mindenféleképpen ajánlom. Nem szeretem. Azt, hogy nézi amúgy, úgy, amúgy, úgyhogy meséljél róla valamit. Sok mesélni való nincsen róla, mert tulajdonképpen lovakról szól, aztán ennyi. <gül> so, <gül> az úgy... az úgy be. Hát olyan kikapcsoló sorozat inkább. <gül> Kicsit olyan nekem, mint a szomszédok voltam úgy. <gül> szóval ja, igen, ezt, most... A szomszédokat is visszanéztük most, nem tudom, egy, egy fél éve vagy valamikor. És, és És tök jól szórakoztam, mert ilyen, ilyen tök lekötős és ilyen, ilyen nyugis sorozat. Tudod, <gül> nem ez a izé? Na most, most nézem a... a... Nagyon dráma meg ilyenek. Most nézem a Doctor Who kijövetelét. 2017. Ősz. Azt a Hát az nem most lesz. Vagy bocs, tavasz. 2017. tavasza. Az nem most lesz. És az nem most lesz. Tehát én addig nem tudom hogy mit fogok csinálni Doctor Who nélkül. Nézzel el fekete vitorlákot. <gül> Lehetségesnek <meg gül> tartom. Vagy megnézem a Dr. Who régebbi részeit. Az 1900. 69, től 1989-ig Az már úgy igen, csak old school Ja, nagyon hát igencsak old school de Ez olyan, riz... mintha elkezdeni a Star Trek-et nézni így az elejétől Hát igen Mondjuk nem tudom arra, rá akarom magam venni Mert a Star Trek-et valahogy, valahogy így mindig kihagytam És tudom, hogy nagyon-nagyon réteg és és sokan nem szeretik magát ezt a, von a vonulatot, meg, meg ezt, ezt a nagyon skyfy, skyfight, uh -huh. de De úgy valahogy mégis érdekel. És valahogy így bennem van, hogy... Hogy tök jó lenne elkezdeni, és, és így... Ha nem is végignézni, de azért úgy, úgy kicsit tudni róla, hogy miről is szól ez az egész. Engem valahogy sose tudott megfogni, hogy őszinte legyek. <laughs> Maga... A Star Trek, uh -huh. akárhányszor ugye elkezdtem foglalkozni vele, nekem nem az a típikus, uh, kiagyhatatlan sorozat. Uh -huh. A Doctor Who viszont már az. Tehát uh -huh. nekem a Doctor Who az egy kiagyhatatlan sorozat, a Star Trek viszont nem. Tehát a Doctor Who-nál úgy érzem, hogy megéri uh, megnézni az 1960 nem tudom hanyas, a fehér csak angolul, csak brit-angollal kijött uh, Dr. hú részeket, mert az egyszerűen anny annyira, de annyira egy uh, jó sorozat lett, egy jól eltalált uh, brit sorozat lett, hogy uh, egyszerűen nem tudom hova tenni. Hát most a mdb n 8,8-on van. Ez mondjuk nem rossz. Ja. Elég sokan szeretik ezt a sorozatot. Köztük én is. Uh -huh. Nem csak... tudom, még izén gondolkodtam amúgy horrorfilmem. Mert már olyan rég néztem normális horrorfilmet. Horrorfilmen hogy... én is, csak mostanában nem találsz normális horrorfilmet. Igen. Igen, az volt a baj nekem is, hogy Hogy uh, egy ide... egy... Nem tudom, egy két-három éve nem, nem találok olyan horrorfilmet, ami, ami így elgondolkodtat. Meg így, így belelátok mást is a végébe. Meg... Meg nem csak arról szól, hogy fúhentejünk agyba fűve. Ja. Mert alapvetően én az olyan horrorfilmeket szeretem, amin el kell gondolkodni. Szóval ezt a. Nem is kifejezetten horror ez. Inkább thrillernek Triller, nevezném, thriller, igen. Ja. De, de mégis van benne azért ilyen jumps-keres, meg, meg ilyen ijesztőbb megoldás. Szóval ilyen hmm. nagyon brutál thrillereket szeretek inkább, mint horrorfilmeket. Viszont láttunk uh, asszonynal egy, egy nagyon jó japán megoldást. Japánok hozzott... azok betegek. Igen, amúgy nagyon betegek, szerintem is. De, de van egy-kettő jó, ami, ami úgy nem annyira durva. Vagy hogyha durva is, akkor, akkor jó módon durva. És uh, ilyen volt a két nővér című film is. Ami... Hát, van egy pár mindfuck benne, szóval így olyan plot tartalmaz konkrétan, hogy így néha követni nem tudtam a dolgot, hogy most mi az Isten történik? Meg, meg ez így most hogy történik? Meg olyan szinten durván van befejezve, hogy hogy az Istennek nem gondolnád, szóval ilyen Fú, nem is tudom, talán a Doni volt legutoljára, ilyen, ami, ami így ennyire el tudott gondolkodtatni, film. Igen. Amit én is megnéztem, a te ajánlásodra. Hát egy így kedvenc filmem amúgy És tényleg is. nem volt rossz. Nem tudom, hogy megnéztétek már azt a filmet, amit ajánlottam, a Mr. Nobody. Ö, nem még, nem jutottunk oda. Majd, ha lesz úgy időtök, meg lesz úgy kedvetek, Lehet, hogy este lehet, megnézzük. Amúgy milyen kategóriájunk? Uh, Scify. Uh, uh -huh. de az a nagyon-nagyon-nagyon nagyon, nagyon, nagyon, nagyon elgondolkodtató fi tehát olyan uh, űrhajós vagy megoldás vagy? Nem, semmilyen űrhajós megoldás. Uh, <coughs> konkrétan, tipikusan az a film, hogy egyszer megnézed, nem érted. Rá uh -huh. egy fél évvel meg kell nézed még egyszer, talán akkor már elkezded kapizsgálni, aztán várt még egy fél évet, megint megnézed, és akkor fogod megérteni. Aha. Tehát, tipikusan ez a film, amit uh, konkrétan nem is bánok, tehát nekem a speciál nagyon tetszett maga a film, és örülök, hogy megnéztem. Lehet, hogy este ráveszem magunkat, hogy nézzük meg így elalvás mellé. Jó, mondjuk nem akarok belealudni, mert, mert hogyha Belefoksz. ilyen film, akkor belefog. Belefogsz. Na mindegy, alapvetően nem akartam volna belealudni, mert hogyha ilyen gondolkodós film, akkor azt szeretem így végignézni, és, és úgy érteni is, úgy nagyjából. Hogyha lehet így nagyjából érteni. De, de majd akkor hát meglátjuk, hogyha belealzok, akkor lehet, hogy nem tudom. Lehet, hogy megnézem még egyszer valamikor, mikor kicsit fittebb vagyok, vagy valami. Viszont ö, könnyedebb műfajra. Evezve. Nem tudom, te a x et láttad valamelyik részét? De láttam volna mind a kettőt. <gül> hát az mekkora egy epik film volt. Én nem olyan X fan vagyok. <gül> Én is, nekem, abszolút. Nem, nekem nagyon, a, nagyon tetszett. Már nagyon-nagyon régen láttam őket, de... De az azért ennyi epikséget egy filmbe bele süllyeszteni, hát szerintem... Ritka az ilyen beteg film, mint a X volt. Hát és igen. 2017. január 20-án érkezik a harmadik része. Ami egy, egy tök jó dolog, és egy tök jó hír. És, és lesz, ez lehet, én hogy én megint csak, lehet, hogy ez megint csak egy mozis film lesz, amit moziba kéne megnézni. Mindenféleképpen. Mert ez ilyen, ez ilyen tipikusan beülsz... Veszel egy popcorn veszem mellé kólát, mit tudom én, és akkor, akkor beülsz, és tudod, hogy bedesz lesz, és, és ilyen tipikus, ilyen epic film lesz. És, és csak úgy el vagy vele, és lehet, hogy csak egyszer nézed meg, vagy kétszer maximum, de, de úgy kikapcsol. Szóval én azt szerettem a x ekben hogy, hogy engem abszolút kikapcsoltak. Mind a két része. Hát amúgy tudom, hogy már elég sok filmet erőszakolunk bele ebbe a podcastbe, de én még meg tudnám említeni a 21 Jump Street-et, meg a 22 Jump Street-et, amik uh, annyira passzott jó vígjátékok, hogy így nézed, és ne, ne, nem, nem az a tipikus film, hogy vannak benne vicces részek, hanem az egész film egy vicces rész, uh -huh. tehát én imádtam az de, első részt, Ez egy ilyen bank, bankrablós stílusus, nem? Nem, közel nincs lehet hogy, valamivel, lehet, hogy valamivel keverem. Ö, majd erről is küldök egy linket, mint arról is, amit említettem, de már elfelejtettem, de majd úgyis eszembe jut. Mister, ja nem, nem a Mr. nobody. Biztos, hogy nem az volt az, és... Uh, wow, yeah. Nem tudom, mindegy, majd majd azt. Ja. Tehát a 21 jumps Street az tipikusan olyan film, amit meg kell néznek. És mm -hmm. most áprilisban jön ki a harmadik része, tehát előtte nézd meg az első két részt, és menj el a moziba és nézd meg a harmadik <gül> részt, mert lehet, szakadni, lehet. Fogsz szakadni fogsz a Szakadni fogsz a Nem kizárt. Hát ugye most is el akartam menni moziba deadpool púra be akartam ülni mindenképpen, csak hát úgy voltam vele, hogy 3D-ben nem adják itt a környéken sehol. Uh -huh. Aztán mondom, hát jó, akkor most inkább nem ülök be rámoziba, moziba, mert, mert lehet, nem tudom, én úgy vagyok a mozis filmnézéssel, hogy, hogy néha azért eléggé zavaró tud lenni, amikor előtte nyomogatják a telefonjukat, meg, meg belevihognak, meg Hát igen. Elmennek a a előtt, ugye WC-rel, meg, meg mit tudom én, meg kiszúrják a pattogatott kukoricát, meg csörögnek vele. És úgy vagyok vele, hogy, hogy jó, akkor a Deadpool-t végül is itthon nézzük meg, majd valamikor. De, de ugye lesz a, a Suicide Squad, ami, amit mindenféleképpen, hát remélem, hogy, hogy azt már adják 3D-ben. És, és arra mindenféleképpen el akarok menni moziból, mert Fú, hát nekem a Joker, meg, a, meg az ilyen gonosz karakterek, meg az ilyesmik így Aha. így képregényekből, azok, azok nekem nagyon szóval, azok, azok a mindeneim Alapvetően a Death is Emiatt mentem volna ugye el, meg emiatt akarom mindenféleképpen megnézni, állítólag ugye nagyon jó lett, meg Nézd meg, szerintem, én még Sziadatlan nem láttam viszont lett. Viszont lakótársam látta, azóta is DMX-zenéket veret. enni <gül> <gül> <gül> <gül> Tehát az valahogy hozzátartozik a Deadpoolhoz. <gül> és Igen. amúgy azt mondta, hogy érlemes megnézni. És, uh -huh. és tényleg egy hatalmas film. És már nagyon bánom, hogy nem mentem el itt moziba megnézni a Deadpool-t, mert biztos kúrban egy flashlet volna. Mhm. Uh -huh. De majd egyszer valamikor. Hát persze. Én is úgy vagyok vele, hogy minél előbb, annál jobb, de, de majd inkább azért megvárom, tudod, hogy, hogy olyan, olyan rész, már mint hogy olyan ö, verziója jön ki, akár videótékába, akármiben, hogy, hogy azért az érdemes legyen megnézni, mert csak, csak ilyen izé moziba felvett valami legyen. Úgy, hát hogy, igen. Úgyhogy ja, úgyhogy ilyet akarok mindenképpen megnézni. Viszont ö, nagy visszatérés, pre visszatérve, már mint ilyen visszatérésekre visszatérve, Inception. Oké. Okay. Álom <gül> az álomban. Miért? Baywatch film készül. Az minek? Szóval így, így, igen, én is úgy voltam vele, hogy hogy ez, ez most miért kell? Ez kell ez nekünk egyáltalán? Nekem ez volt a reakcióm, hogy ez minek? <gül> Mert szóval uh, Jane Johnsonnak vagy elfogyott a pénze, vagy nem tudom, de de Wayne ja. Johnson benne lesz ugye így a a Baywatch filmben, Zac Efronnal közösen ha. akik, ja, de akik, mi akik meg. úgy <laughs> Tehát. nem tudom viccesen néznek ilyen szükre szabott piros és kék uh, rúcikban, de de nem tudom, hogy ennek enny, ennek így mennyi létjogosultsága van ennek a filmnek mert oké, hogy a sorozat annó a 80-as, 90 es években király volt. 80-as évek, lehet, hogy sokat mondtam így minuszba. Nem tudom, mindjárt utána nézek, nem akarok hülyeségeket beszélni. De oké, hogy a sorozat akkoriban... Euh, 89, na nem mondtam nagyon nagy hülyeséget. Szóval aki, hogy a sorozat akkoriban úgy jó volt, hát jónak mondjuk az én nem nevezném, de úgy elviselhető volt de hogy egy filmet belőle? És nem lesz nem Pamela Anderson Szóval... Hát ő volt a, a sorozatnak a, a kulcs személye. Ja. És helyette berakják Dwayne johnson meg zeket <há> Ezeknek még mellük sincs. Na jó, hát azért van nekik, de nem olyan, mint Pamela-nak. Hát azért... Az jó végül is. De jó Isten, mi lesz itt? Úgyhogy... Nem tudom. Hát, én sem értem, hogy egyszer, egyáltalán mire akarnak -e erről még egy bört lehúzni, a bélyvácsúat. igen, abszolút De azt tudom, abszolút azt tudom mondani erről, az egészről, hogy, hogy elfogyott a pénzük és valamiből csinálni kell. Szóval, yep. nem igazán tök Minden Mindenesetre valószínűleg én nem fogom megnézni. Szerintem én is, nem, nem, nagyon, nem nagyon izgatja a fantáziám. Uh, viszont lesz egy, egy tök jó kis uh, animációs film, ami így a trailer alapján eléggé érdekesnek tűnik. Melyik van az? Zútópia. Mm -hmm. <laughs> és, és itt olvasgatok egy ilyen uh, filmes oldalat és uh, Oscar paródia posztereket raktak bele ebbe a filmbe. Alapvetően ilyen izé... Leonardo DiCapoláre meg... meg... Christian Bale, meg... Brad Pig, meg ilyenek, ha. szóval... Ha. <laughs> Steven Spielberg G Én nélkül az. Úgyhogy vannak ilyen... vannak ilyen faszak is, ezt, ezt amúgy be is linkelem neked, hogy, hogy lásd, hogy miről beszélek Évon. Vannak ilyen... Jaj, nem ide akartam. Vannak ilyen faszok kis utalások, ilyen nagy filmekre, meg ilyen karakterekre. És ez és így nagyon poén. Szóval nekem ez így, én alapvetően nagyon szeretem az ilyen, ilyen kicsit utalgassunk stílusú animációs filmeket. Meg Straight auto. én is szerettem is. meg ilyenek, szóval van benne minden. Alapvetően ez, ez lehet, hogy majd érdemes lesz megnézni ezt a filmet. Izony. Lehet, még én is megnézem, hogyha úgy lesz kedvem. Nem figyelj, ilyen, ilyen kikapcsolásnak szeretem az ilyeneket. Persze, amúgy én is így kikapcsolják, az egy ilyen meg nyugszok. Lehet, hogy ma is betolok valami filmet, és megnézem. Hogyha tudsz valamit ajánlani, ami ilyen kicsit lazább. Lazább filmet? Tudunk ajánlani az a filmet? Nem, tudom, most nem teszem most... Hát mondjuk lehet, lehet megnézem valamelyiket az Oscar jelöltek közül. <gül> mondjuk az lehet, hogy nem lenne ügyesség. Ja. Vagy megnézzük az Oscar diátodot. Huh? <gül> Ez <Azt> mikor lesz? <gül> hát valamikor az éjszaka. Kérdés, közepén. a oh, hol lesz a Én, <gül> én sem leszek, mert holnap menni kell melózni aztán. aztán én születtem olaszban. Nem igazán. <gül> Férj el az időrendi táblázatomban Ja, amúgy valami 6 óra az időeltoródás Magyarország meg Amerika köz, Valami 6-7 óra Á, Vagy 8 szerintem Van az Vagy 8 is Ja 8, 9, 9, 10, 10, 10, 12, 12. Ah, nem. 13, 14, 24 Hallgass óra Halvas már Vagy bár Kanada meg Magyarország közt van 6 óra időeltoródás Hogyha ahhoz számolom hozzá még Amerika távolságát, akkor az kb. 8 óra idő úrás lehet. Maximum. Több nem nagyon. És most pötyögött befele, hogy mennyi idő általú úrás. Nem, amúgy. Nem. Azt kérdeztem, csak nem akartam így podcastbe meg beleszólni abba, amit mondtál. Ja? Hogy Hogy akarja -e még valamit, mert nem nagyon beszélt ez adta. Meg vagy illetődve mi így első podcast... életed legelső podcastja alkalmával. Na majd legközelebb. Jó, majd legközelebb ő fogja a legtöbb mindent mondani. Szerintem akkor egyelőre ezt, ezt most zárjuk le. Mondjuk már így, így nézegetem a... ezt az oldalt, amit, amit eddig is nézegettem. Aztán már most így jutnak eszembe témák a következő részre is. Az a lényeg... De akkor egyelőre szerintem zárjuk le ezt a részt most, és, és akkor majd hát egy hét múlva. Szerintem egy hét múlva újra jelentkezünk, aztán. Lehet majd olyan filmekről is beszélgetni, amik, amik esetleg régebbiek. Akár spoileresen is, meg minden, és akkor csinálhatunk ilyen kis rovatot is, hogy milyen jó filmeket néztünk így, amik nem mondjuk. Akár. Akár. És akkor, akkor az úgy jó lesz. Úgyhogy akkor szerintem ennyi. Köszönjük Igen. szépen a figyelmet. Köszönjük Igen, szépen, köszönjük sárszok, szépen hogy itt a figyelmet. köszönjük Akkor. akkor. <laughs> <laughs> és akkor jövő héten ugyanitt. Na, sziasztok. sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.